Я спробував вибратися зі всюди хода так само швидко, як і вони, але сам собі видався незграбою. Так, вони просто красончики. Ми стояли в ріденькому підліску. Капрал був на сторожі. З усього видно, що до своєї служби хлопець ставиться поважно. Ірма, навпаки, упевнено подалася до найближчих заростей, навіть не завдавши клопоту, дістати за спини гвинтівку. Чесно кажучи, мені більше імпонувала напружена настороженість Капрала. Я поспішив за Ірмою, на ходу активуючи руку стеді-шота. Маніпулятор акуратно подав мені гвинтівку. Капрал замикав нашу маленьку групу, готовий спопилити все, що проявить агресію. А проявляти агресію було чому? Попереду буквально за 10 кроків розбіглася на всі біч зграйка дволапих рептилій, досить сумирних на перший погляд. Але звір, що вони його вбили, красномовно спростував їхню сумирність. На Іщель була якась дивна щільність фауни. Звірі сходили зі шляху людини лише останній миті, встигаючи вразити своїм страхітливим виглядом. Ірма швидко йшла вперед. Ось вона розсунула гілля високого чагарника, і я заціпенів. Це було дивовижне видовище. У центрі галявини... Посеред чорного вулканічного піску росла квітка, гігантська п'ятиметрова квітка, чотири величезні яскраво-лілові пелюстки, раційно зігнувшись, лежали на піску. Між пелюстками гордо вивишувалося кілька напівпрозорих шестиметрових тичинок, теж яскраво-лілови. Квітка фосфоресіювала рівним неоновим світінням, та ще й таким інтенсивним, що навіть удень хай такий похмурий, як нині. Це було помітно. Під легкими подувами вітру тичинки хилиталися, немов пританцьовували під нечутну повільну мелодію. Від усієї цієї краси линув запаморочливий тонкий аромат суниць. Саме так, аромат не просто нагадував запах суниць, а практично і був ним справжнім, таким упізнаваним запахом спілих лісових суниць. Оце так, вирвалося в мене. Ірма задоволено всміхнулася і попрямувала до квітки. «Пильной!» – раптом вигукнув капрал. Ми відразу опустили прозорі забрала скафандрів і присіли готові стріляти. Капрал показував пальцям на невеликий кущ за 10 метрів від квітки. «Бачу», – відповіла Ірма, і дістала нарешті свою гвинтівку за спини. «Я поки що не бачив нічого». Ай, там як, жодного руху не було помітно. Ірма витягла мультивізор і подивилася в нього, клацаючи перемикачем спектрів. «Смертожук», – сказала вона і тицнула прилад мені. «Дивися туди». «Справді, неподалік від пелюсток лілової квітки нерухомо сиділа велетенська комаха». «Готуйте сітку», – скомандувала Ірма. Я допоміг Капралові дістати з наплічника спеціальне обладнання, яке вистрілює сітку і автоматично затягує її на об'єкті. Ми почали повільно наближатися до смерти Жука. На відкритому просторі складно було нас не помітити, але Жук, як і раніше, сидів нерухомо. Ми були вже кроків за двадцять. Це було дивно. Якби він навмисно зачаївся, то, підпустивши так близько, почав би загрозливо тріскотіти хітином, а його поведінка була нетипова, хіба він сам готувався напасти на нас, поки ми й думали, що полюємо на нього. У грудях виник неприємний холодок. А я ступив іще кілька кроків і видихнув, опускаючи гвинтівку. Тепер можна було чітко розрізнити на панцирі смертожука пісок і пташиний послід Дохлий. Ірма теж випросталася. Підійшла і копнула мертвого жука носаком. Ого, іди поглянь, покликала вона. Я підійшов. Суничний аромат запаморочливо посилився. Найбільше на світі мені хотілося зараз з'їсти маленьку запашну ягідку. Я навіть спіймав себе на думці, що механічно поглядаю під ноги, ніби тут і справді могли рости суниці. Але навколо, звісно ж, був тільки пісок. Що переливався в ліловому світлі антрацитовим блиском, я змусив себе зосередитися на мертвій тварині. Із землі до панцера смертожука тяглися численні тонесенькі білі відростки, що нагадували, чи то якесь коріння, чи то черв'яків. Щось проросло в нього? Ірма не відповіла. А я знову подивився на квітку, що її пелюстки стелилися по обидві боки від нас, за якихось два метри. Їхня поверхня була ж ніяк не гладка, як видавалося здалеку. Її густо вкривали довгі прозорі щетинки, точніше, навіть пух. Я спробував уявити, який він на дотик, і чому стало неприємно згадалась гусінь з сімейства коконопрядів, а якому в дитинстві називали волохатою. Її тільце теж вкрите тонесенькими довгими версинками. І шкіра після контакту з нею довго свербіла. «А ось іще один!» Ірма підчепила носаком край панцера іншого смертожука, майже повністю похованого під шаром піску. Я не міг відірвати погляду від квітки. Щось із нею було не так. Якщо не брати до уваги моїх асоціацій з гусінню, вона була прекрасна. Тичинки так само чарівливо танцювали на вітрі. А аромат аж п'янив. І, що дивно, запах, коли ми наблизилися, не став ані неприємним, ані дурманним, натомість зробився якимось об'ємним і таким разюче смачним, аж слина потекла. У ньому відкрилися нові нотки і хотілося залізти всередину квітки, щоб відчути, як же пахне там. Ірма схилилася над другим смертожуком, а знизу він теж виявився, пришитий до ґрунту білими нитками. Але панцир був уже майже порожній. «Він зогнив всередини», – сказала Ірма. «Ми знаємо, що на цій планеті немає гнильних бактерій, але цей смертожук таки зогнив, поглянь». Там, де відростки проникали в тіло, воно й справді було ніби гниле. Тільки ніякого характерного запаху я не відчував. Я взагалі нічого не відчував, крім сонячних пахощів. «Цікаво», – мовив я, – Хоча, правду кажучи, танцююча квітка зараз схвилювала мене більше. Слухайте, лише мені здається, що з цією квіткою щось не так. Усе нормально, лейтенанте, озвався капрал. Ну, я тут не вперше. І це не квітка, промуркотіла Ірма і далі дивлячись на смерти жука. Ходімо, познайомлю вас ближче. І вона рішуче пішла просто до лілової рослини. Квітка немов ожила. Пелістки помітно затремтіли, а тичинки гойднулися в бік Ірми. «Ірмо!» Але вона увірвала мене жестом руки. Тичинки зігнулися. Їсні їхні кінчики були тепер на рівні Ірминої голови. Вони неприємно погойдувалися, як кобри. Я зупинився, не знаючи, що робити. озирнувся на капрала. Він показав мені знак «Окей», мовляв, не кипішую хлопче. Ірма тим часом повільно підняла праву руку так, ніби збиралася схопити ці тичинки і завмерла. Минуло секунди три, аж раптом одна тичинка метнулася до забрала її шолома зі стрімкістю гюрзи, яка атакує. Ірма блискавичним рухом відхилилася, схопивши тичинку рукою, а в другій вже тримала пластиковий пакет, в який встромила кінчик тичинки і добряче труснула. Пакет одразу вкрився зсередини якоюсь чорною гидотою. стечинки, чи що воно було таке, чимось туди бризнуло. Ірма відразу опустила і ступила до наступної. Та гойднулася назустріч, але їй теж було спіймано. Ірма зіпхнула і її в той самий пакет. Так вона встигла видавити ще дві тичинки, аж раптом черговий ліловий відросток виявився занадто спритним. Вислизнувши з-під Ірманої руки, він метнувся до її обличчя і виплюнув просто в забралу густу чорну хмару. «Тередос!» – весело сказав капрал за моєю спиною. Хмара зависла навколо шолома, осідаючи на скло. Ірма засміялася з цього зрозумілого тільки їм жарту, протираючи забралу рукавичкою. «Це небезпечно?» – запитав я. Він знизав плечима. Вона ж у шоломі. Ірма тим часом зловила нову течинку і теж подоїла в пакет. «Годі на сьогодні», – нарешті сказала вона і простягнула пакет мені. «На!» Я ступив до неї. «Обережно!» – гаркнула Ірма, показуючи мені під ноги на одну з лілових пелюсток. «Наступиш? Дуже здивуєшся!» Я старанно обійшов пелюстки і узяв з її рук пакет. Там було десь з літер якогось найлегшого, дуже дрібного пилку. Звалюємо! скомандувала Ірма, і ми повернулися до всюди хода.